אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביא אותנו, ותיתן לנו נחלת שדה וחרם. העיני האנשים ההם תנקר? לא נעלה. וייחר למשה מאוד, ויאמר אל אדוני, אל תפן אל מנחתם, לא חמור אחד מהם נשאתי, ולא הראותי את אחד מהם. ויאמר משה אל קרח, וכל עדתך היו לפני אדוני, אתה והם, ואהרון,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 אל פתח אוהל מועד, וירא כבוד אדוני אל כל העדה. וידבר אדוני אל משה ואל אהרן לאמר, ייבדלו מתוך העדה הזאת, ואכלה אותם כרגע. ויפלו על פניהם, ויאמרו, אל אלוהי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחתה ועל כל העדה תקצוף. וידבר אדוני אל משה לאמר, דבר אל העדה לאמר, העלו מסביב למשכן קורח דתן ואבירם. ויקום משה, וילך אל דתן ואבירם, וילכו אחריו זקני ישראל. וידבר אל העדה לאמר, סורו מעל אוהלי האנשים הרשעים האלה, ואל תגעו בכל אשר להם, פן תספו בכל חטותם. ויעלו מעל משכן קורח,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 וירדו הם, וכל אשר להם, חיים שעולה, ותכס עליהם הארץ, ויובדו מתוך הקהל. וכל ישראל אשר סביבותיהם, נסו לכולם, כי אמרו, בין תבלענו הארץ! ואש יצאה מאת אדוני, ותורחל את החמישים ומאתיים איש, מקריבי הקטורת.